Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz-en könyvről könyvre című rovatunk állandó vendége Mác István. A könyv címe, amiről ma beszélgetünk, a megmentett mondatok. Polányi Éva tanár, író a következő gondolatokat jelentette meg egy Gyomaendrődi újságban. Szeretem a bárhol kinyitható és a bárhol folytatható könyveket. A fontos kérdéseket feszegető mondatokat. A lényeget láttató, sejtető, az embert megszólító és csak szép mondatokat. Márc István megmentett mondatok című gyűjteménye ilyen. Az író így ír róla. Régi naptárak, naplók jegyzetei őrzött cédulák előbb-utóbb feleslegessé válnak. Túlhalad felettük az idő. Ám lehetetlen érzés nélkül kezünkbe venni azt, ami valamiképpen életünk része volt. Sőt, valami belőlünk. Még akkor is, ha csupán mondatok, minden gondolat, érzés, titok, megközelítése önálló, és szemlélődés, elmélkedés, tűnődés tárgya lehet. Meditációs objektum. Aki ilyen mondatokat olvassa, ajándékokba kap meglátásokat, felvillanó érzéseket, titkokat faggató kérdéseket, igaznak vélt tényeket, amelyekkel lehet vitatkozni, lehet elfogadni, és ezáltal az olvasó, az együtt gondolkodó saját belső világán dolgozik. Szeretettel köszöntöm Mácz István írót. Ahogy ezt az idézetet elolvastuk Polányi Évától, az első dolog, ami számomra kérdésként felmerül, az ez a érdekes kifejezés, meditációs objektum. Mit is jelent ez valójában? Kérészében nem szeretek idegen szavakat használni se a mindennapi beszédemben, de különös a könyvben nem. Azonban itt elkerülhetetlen volt, hogy amit közölni akarok, azt csak ezzel a két szóval tudom igazán fejbe találni, meditációs objektum. Hat. Nem vitatott, hogy sok könyvet olvastam már, de és bölcseleti írásokat. Egyedül Hamvas Bélánál találtam ennek a megfogalmazását. Valószínűleg ő alkotta meditációs objektum. Na most mi ez? Ugyancsak ő tanítja azt, hogy nagyon szegény az az emberi élet, amely csupán a mindennapi gondokkal foglalkozik betölti a lelkét a megélhetés gondja, az érvényesülés gondja, a gyönyörszerzés édes gondja, vagy kínzó gondolatai. Tehát, meg mi, mi aggodalom tölti be, és ez szinte ezek kellenek, ezek nélkülözhetetlenek, ő se vitatja, de ez gusba köti azt az embert, akinek Értelmi, akarati, szabadságban élő lelke van. Márpedig ez a lélek vágyik arra, hogy legyen egy központja, legyenek olyan tápláló, erejű tápláléka, én rosszul fejlem ki magam, de így van, amint már másban nem találom, mint gondolatokban. És akkor az ő személyisége, az ő lelki élete ebbe a gondolatokba kapaszkodik, és amikor kezd lesüljedni a mindennapi kínokba, vagy bajokba, vagy, vagy a, a semmitmondó örömökbe, akkor ez szárnyat ad neki. Ő megmondja őszintén, hogy amikor ő, őnek is vannak meditációs objektumai, uh -huh. és azért író, hogy meg ezt vallani, azt hogy ő neki, ha valami történik, akkor ez jut eszibe: Isten fennáll, él az égben, és a Földön nincsen semmi baj. Újra mondom, képzeld el, ha te is igen, igen. mész az autóval, zsákutca, nem érsz oda, ideges leszel, ha Hanvas Bélára gondolsz, akkor azt mondod, Isten fennél az égben, és a Földön nincs ez semmi baj. Igen, a másik gondolata, mert hármat vallod be, ahol pedig nő a veszély, ott közeledik a megmentő. Ezt a Hölderlin német költőtől idézi, mások is sokszor használják ezt a kifejezést újra ismétlem. Ahol pedig nő a veszély, közeledik a megmentő. Ö, máshol meg nem ő, de mások azt mondják, hogy ahol a krízis a csúcsra él, ott kezdődik a megoldás. Onnan már nem lehet tovább jutni, csak ha ott vagyunk a végveszélyben, akkor a végveszély után csak az jöhet, hogy valami jobb lesz. És még egy hanvas Béla, ugye nem tagadja meg magát, ő milyen istenhívő volt, keresztény volt, az halkabban mondom, hogy katolikus volt, mert nem, jó, evangélikus volt, bocsánat, ez hangosan mondom, már tudom, evangélikus volt. Természetesen az egyházak tanításaitól speciális egyéni elképzeléseivel sokszor eltért, de mélyen Isten hívő és Krisztus hívő volt, hiszen most az ő meditációs objektumok, ha hármat emel ki egy hatalmas munkába, amelyben hat évezred történetét írja meg, és ezzel kezdje az, a meditációs objektumokkal, harmadiknak ez hozza. Közeledjetek Istenhez, hogy ő is közeledjék hozzátok. Közeledjetek, Istenet, hogy ő is közeledjék hozzátok. Ez Szentjak a Bapostól írja a Szentírásba. Tehát a meditációs objektum nem más, mint az a gondolati központ, ami felé, ami ott van az életembe, és ha bármi történik, kapaszkodok, és fölemelés szárnyat ad minden embernek szüksége van, tehát ilyen uh, meditációs objektumokra, mondjuk lehet, hogy Mácz Istvánnak is. Tehát uh, megkérdezhető, az mennyire kérdezhető meg tőled, hogy neked vannak ilyen meditációs objektumok? Megosztható az velünk? Vagy, vagy ez titok? Megosztható, megosztható, és nem ülnék itt, ha nem az a szándéka jöttem, hogy amin van, megosztom. Ez a csodálatos a, az emberi életbe, hogy a pénzt nehéz úgy megosztani, hogy ne fogynak közben. Azt kérdeztem, mi az én meditációs objektumom? Nagyon fiatalon azt fogalmazódott meg bennem, mikor tapasztaltam az egyhád és a vallásos embereknek az üldözését, már gyerekkoromban ott a rendőrségi előszobába ahol lejutettek, ez jutott akkor is eszembe, ha Isten velünk, ki ellenünk. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Egy másik meditációs menedékházam, amikor látom az emberi gonoszság túlburjánzását, ártatlanok üldözését, emberi poklok megépítését és abba a sanyagodását másoknak, vagy kizsákmányolásokat. Tudom, egy barátommal éveken át együtt vacsoráztunk, és amikor fölháborodva mentem haza, és mondtam, ez történt, az történt, ő meg ugyancsak ez, akkor végig mindig rám nézett, mondd már, mi szoktál ilyenkor mondani. Tehát a következő meditációs objektumom a Szentírásból majd eljön akkor hatalomba és disőségbe és megítélje a népeket és nemzeteket. A nagy igazságtevés addig nem lesz, de akkor lesz, amikor eljön Krisztus ítélni élőket és oltakat. És mit érdeklődő tekintettel nézel rám, az emberi kommunikáció nem akkor még megszólalok. Mert ezek olyan titkok, hogy nem lehetnek titkok. Még van. Ezt Piliszkinik az egyik verséből ö, veszem magamba, vagy már magamévá is tettem. Térés idő keresztjére vagyunk verve mi emberek. Elalélok a szálkák fölriasztanak, és ilyenkor megpróbálom felét fordítani a fejemet. Ezek azért meditációs objektumai. Gyönyörű. Az, hogy valaki megtalálja a, meditá a saját meditációs mondatait, talán ez a könyv ahhoz nyújt segítséget. Hogyan e, írtad meg ezt a könyvet? Tehát hogyan e, kerested meg ezeket a gondolatokat, vagy hogy építetted fel magát a könyvet? Két kérdésre a elhangzott a szádból. Az egyik hogyan gyűjtöttem össze, a másik hogyan szerkesztettem meg. Ezeket én nem gyűjtöttem. Hanem ugye mögöttem volt már akkor több mint tíz könyv, amit megírtam. És ugye az ember a könyveket, amikor írja, jegyzett el ülök a villamoson, vagy ülök a vonaton, megyek a piacra, imádkozom a templomba. Beszélgetek valakivel, szemében élek és nagyon figyelek, és abban a abból a beszélgetéből kicsillok, fölcsihol egy gondolat. És akkor hazamentem, mindig ezeket leírtam, meg, meg a könyvembe gyűjtöttem. De amikor megírtam a könyvemet, amit éppen írtam, mondjuk igen, igen, igen, igen, az nem illett oda bele, de eszembe jut, ezeket leírtam. És most, amikor életem delén túl, azért rendezgetni kell az embernek a dolgait, a feleslegesek dolgokat elégettem, és ez nem más, mint megtalált mondatok, ezek is mm -hmm. lehetnek, mert ott a sok-sok írásom, hogy már felesleges, nem szükséges, ott találtam ezeket a mondatokat, amiket nem volt szívem elégetni. Hogy szerkesztettem? Mert ez ömleszve van ott. Ahol megtaláltam. Ez a fiókban megtaláltam. Igen. De úgy gondoltam, hogy ha én ezt bátor vagyok kiadni, hogy ezzel segítséget adja, nagy mondom, vagy, vagy az embereket biztassam arra, hogy gondolkozzanak, biztosam arra, ha valami szép esikbe jut, írják le. Ha valami olvasnak egy verset, vagy olvasnak egy, egy könyvet, az a, egy mondat tetszik neki. Ne lapozzanak tovább, írják le. Mert ez majd nekik táplálék lesz egy fél év múlva, hogy nem kell elővenni a könyvet, csak a kis jegyzetüket. Na most, ahhoz, hogy ez könnyebb legyen, meg nekem is egy rendszer legyen, fogta magamat és ezeket a mondatokat, témák szerint rendeztem. Monda, így is lehetne mondom, mondatok az életről, emberről, Istenről, a természetről, erről, arról, amit nem tudtam sehova sem betenni. Igen, igen, igen, igen. És magamból, magamról. Hát így szerkesztettem meg ezt a könyvet. Körülbelül, most, hogy hívtál, eszembe jutott, hogy még életemben nem számoltam meg, több mint 400 mondat van benne, mindegyik önálló összefüggés nincs, hiszen az a lényeg, hogy mondatok, csak mondatok. Lehet, hogy csak én látok benne összefüggést, de én azt, azt látom benne, hogy egyfajta, életképet, és ahogy az előbb említetted, javaslatot a meditációs objektumokra. Ó, Lehet, hogy van. ez fogja őket egy... egy igen. Gondol, bár ez amikor a költőbe belemagyarázzák, hogy mit gondolhatott. Ezt, akkor nem gondoltam, én, csak edekre gondoltam, amire most elmondtam. <gül> <gül> igen, és a belemagyaráztam. A könyvei több könyvedről beszéltünk már, voltak antológ, volt antológia, amikor összeraktuk, volt olyan, amikor magyaráztál egy-egy részt, volt bibliából, Így tehát van. nagyon sokfajta. Ez a könyv, itt a mikrofon bekapcsolása előtt arról beszéltünk, hogy egyfajta füves könyv. A rádióhallgatóknak egy picit ezt, a, ezt. Én azt gondolom, hogy egy kicsit fejezés ez a füves könyv dolog. Megtennéd, hogy elmagyaráznád, hogy ez mit is jelent? Te nem lett meg az, hogy erről a könyvről a füves könyvek jutnak eszedbe? Különösképpen a füveskönyvnek könyvnek elnevetés onnan ered, hogy ha jól tudom, Magyarországon, 1943-ban jelent meg egy ilyen könyv hüveskönyv természet könyv természetes gyógymódokkal. Uh -huh. A természet egy gyógymódokat írta le benne. Aztán ezt úgy alakították át az írók, kiemelten Márai Sándor, aki. 2006-ban, illetve akkor jelent meg magyarul neki ez a könyve itt hazánkba. Füves könyv, kettős pont, gyógyító gondolatok. Tehát itt kiléptünk, vagy egy, bocsánat, hogy Na. szabadba vágok. Ugye a füves könyvről az, aki nem így közelíti meg, mint ahogy te megközelít, az jut eszébe, hogy természet. Így van. És itt pont az a lényeg, hogy már úgy jövőben is Átlép. És engednek, hogy förtem őt olvassam föl itten, hogy mit ír a saját könyvéről, mint hűves könyv. Nem tudós könyvez, csak ugyan, amilyent elemiben is lehet tanítani. Aki írta, nem ismeri a feltétlen igazságot, és gyakran téved az részletekben is. Mert ember. De a de keresi a feltétlen igazságot, és nem rösteli, ha téved a részletekben. Mert ember. Olyasféle lesz hát ez a könyv, mint a régi füves könyvek, melyel egyszerű példákkal és gondolatokkal akartak felelni a kérdésekre. Mit és hogyan kell tenni annak, akinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Istent. Hát ennél jobban nem fejezi ki senki, hogy mit jelent ez a füveskönyv. Egyrészt, amit ő maga írt, Másrészt szerintelenül, de én is egy füves könyvet teremtettem, anélkül, hogy ezzel jutott volna a füves könyv. De mostanában, ha Mészal csak állt velünk szembe, itt nem messze van a könyvesbolt, ki van írva mondjuk Pirinsky János füves könyve, József Attila füves könyve. Aki ott a szerkesző nem tett más, mint ezeket a mondatokat, amelyek önállóan megállnak, ám de lehetnek segítségek az embereknek. Azt gyűjtötte össze. Tehát mondhatjuk azt is, hogy az én könyvem a füves könyvek egyike füveskönyv jelző szím nélkül. Pilinszki említetted, és engedd meg, hogy a könyvedből idézzek, mert ha valaki elolvas ezt a könyvet, biztos, hogy talál olyat, ami neki lesz majd a, az objektuma, a meditációs objektuma. Talál benne olyan mondatot, ami az előzőt, hogy mondjam, csak úgy önmagában tetszik, tehát, hogy úgy. És van olyan mondat, ami elindít egy gondolatot, ami, ami lehet az, hogy keresem az utam, lehet az, hogy kapok egy választ, lehet az, hogy jé, ez nekem még sosem jutott eszembe. Te ha most megkérdezném tőled, hogy kinek írtad ezt a könyvet, akkor te mit válaszolnál? Ez a, a kérdésünk És itt most egyértelműen. Egyértelműen nem lehet nem. mondani, mert ez nem, ez, ez egyszer, összeszedett mondatok, amikor valamikor lejegyzeteltem, és még egy, amiket felsoroltál, hogy mit érez az, aki olvas ilyen hasonló könyvet, egyszerűen, ha másért nem, tovább gondolkoztatja, vagy még egy, azt mondja, hogy ez nem igaz már győztem, bocsánat a szó, győztem, mert állásfoglalt egy szellemi kérdésbe, és nem csak abban, hogy most a tejért 10 forinttal drágább lett, és dühöngök, vagy olcsóbb a benzin, 9 forint, ajaj, de örülök. Ez nagyon kell az életbe. De az is kell, amit itt széloztál, nem is tudom, majd ötön felolvasom. Az az, az idézet is, igen. Igen, mert, mert ugye ezt a kérdést mindig felteszem mindig, minden könyvedni, ki tarts, Időnként mondunk ezt, de ez az a könyv, ami azt gondolom az egyik olyan könyved, Igen. ami valóban mindenkinek szól. Szól annak, aki, aki mm -hmm. úgy egyáltalán Na, és úgy, mindenkinek. Ma. És akkor hagyj mondjak belőle egy idézetet, Pilinszki János egyik versében azért könyörök, hogy az Isten adjon párnát, puha párnát a pusztulásnak. Még inkább könyörögjünk, életünknek adjon értelmet, és ha adott, mert adott, segítsünk, segítsen felismerni azt. Ez, ez nagyon jó. Igent mondani az életre, igen az Istenre. Aki csonkítja életét, merényletet követel Istennel szemben, aki maga az élet. Ö, te hogy, hogy értelmezted ezt a csonkítja az életét? Mert ugye az előbb itt beszéltünk profán dolgokról, a szabad, ez a benzinár meg... Igen, igen. Te hogy értelmezed ezt, a csonkítja az életét? Ez egy, hogy is mondja Márai, hogy ő is tévedhet, vagy ő is nem tisztán fogalmazhat. Ez nem mentségemül mondom, de hogy fejezem ki, hogy ha valaki öngyilkos lesz, vagy az életét rontja kábítószerrel, vagy alkohollal, az csonkítja a saját életét, ám de az élet maga az Isten. Most nem azonos az én életem az Istennel, nem vagyok panteista, meg, aki azonosítja, de mégis én azt írtam, hogy csonkítja az Isten, írhattam volna azt is inkább, hogy, hogy megsérti az Istent. Sz -sz -sz -sz bocsánat, durva leszek, szemen köpi az ő teremtőjét. Nem becsüli az önmagát, aki az Isten kezéből került. Bibliában benne van, anyád mélyében én szőttelek. Vagy az is benne van, mielőtt ö, megszülettél volna, már ismertelek. Ezt Jeremiásnak mondja köben Jézus. Tehát lehet, hogy azért jön ki az íróféle emberből az ilyen mondat, hogy megcsonkítja az Isten, hogy fölhörkenjen. A benden is, aki, ugye, mégis aki ámban emberek közé tartozol, majdnem nem a mondat, de nem baj, legalább odafigyeltél. Nem, nem sért, hanem, hanem elgondolkodtat. Na elgondolkodtat. Hogy, hogy, hogy itt a megcsonkítja, ezt én úgy értettem, Igen. hogy nem rád belemagyarázni akarok. Persze, persze! Én, én nem csak az ilyen végletekre gondolok. Tehát én a, azt gondolom, hogy, hogy a tettek, az apró tettek is olyanok lehetnek, amelyek adott esetben megbántják Isten, most ezt így így és nem csak az persze a sarkallatos pont, amit mondtál, az öngyilkosság, az Igen. ilyen nagyobb dolgok, de lehetséges, hogy azzal is megcsonkítja, ha valami kisebb rosszat teszel, hiszen uh, Isten Jézus azt várja el tőlünk, hogy uh, tedd meg fele barátaidnak azt, amit önmagadnak tennél. Igen, na most akkor ezt tovább mond, a te gondolod, fűzöm tovább, elszínbe jutott egy kép, ha valaki kömvesnek született, az nem kisebb, mint ha valaki festőművésznek születik, kövesnek születik, és ő neki van egészsége, hozzá kitűnő értelme, gyakorlati érzéke, és építhetne életébe 30 háza. Igen. De lusta. Na, na, na. És nem teszi meg. Ezzel, e e ezzel kisebbíti a Teremtő Isten által elképzelt jelenlegi emberi földet. És mit is kisebbít? Az, hogy az egész világ mindensége, ahogy beszélgetünk róla, vagy még fogunk, nem megsemmisül az utolsó ítéletkor, hanem átalakul. És az én kezem nyoma, akárcsak egy szinkének a nyoma, ez pusztán Sándor vezeti ezt a gondolatot, mint a szóképet, vagy a gyermekemet nem nevelem, a tecsémet a jobbá, akkor, amikor megjön az új föld és az új ég, azzal is szegényebb lesz, amit nem tettem meg, mint amit megteszek azáltal, hogy 30 hádat építek, ha arra kaptam hivatást, vagy emberien nevelem a ne gyermekeimet. Hát. Jó, ezt a teljegy gondolatot folytattam, hogy bocsánat, de, hogy érthetőbb legyen. De pont ez a lényeg, egy-egy mondat, amiről az so... bejut egy gondolat, Igen. és azt tudjuk fűzni, és adott esetben nem belemagyarázunk, hanem nem. nekünk mit jelent ez a mondat. Igen. És lehet, hogyha ketten olvassuk ugyanazt a könyvet, ugyanazt a mondatot, az egy picit másképp gondolat. mindig más. És ez a lényege ezeknek a megmentett mondatoknak, Márci Istvánnal beszélgetünk a Megmentett Mondatok című könyvéről, egy rövid zene után folytatjuk. Csönd, öreg szülők a házban. S már jönnek is, már hívnak is, Szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rind, Kikönyöklök a szeles csillagokra. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-en című rovatunkban Mácz Istvánnal a Megmentett Mondatok című könyv szerzőjével beszélgetünk. Kedves Isten minden könyvben ugye mindenki megtalálja azt, ami neki vagy hozzá legközelebb áll. Én is megtaláltam ebben a könyvben hozzám közelállót, és ez egy nagyon érdekes rész nekem. Ez pedig egy sakjátszmáról szól. Megteszed, hogy megosztod a hallgatókkal, hogy mire is gondolok? Nagyon szívesen. Sakjáték az életünk. Sakkot játszunk szüntelen. Mi és az Isten... Lépünk, azután csönd. Ő következik. Lép. Végre. Lépünk. Elkérít utunkról. Újra lépünk. Hallgat. Miért nem siet? Mellette óra nem kegyeg. Sak, mondja. Újra próbálkozunk. Nem adjuk föl. Már senki sincs körülöttünk. Sak. Hangzik hangtalan. Nem. Csattan bensőnk. Futnánk, de nincs hová. A tábláról lelépni nem lehet. Nincs több lépés. Érezzük mat. Ezt már nem mondja. Győzött. És akkor felismerjük, hogy ő nem ellenség, úgy győződött, hogy vesztesek ne legyünk. Társunk volt, míg szemben ült velünk. Ellenünk játszott, értünk. Istennel sakkozom én is, társnak tekint, szabadnak teremtett, játszunk. Ő meg én, figyelem, szemes ember ebben, amikor feketére lépek. Bábúim közben egyre fogynak. Fogy az erőm, fogy az életem. Nem győzni akar, szeretni. Játszom tovább. Míg ő az ellenfelem, csak győzhetek. Lépek. Lép. Sakjáték az életünk. ellenünk játszott Értünk. Ez egy nagyon szép mondat. Ebből is azt gondolom, hogy neked egy sajátos, egyedi kapcsolatod van uh, Istennel, Jézussal. Igazából te nem csak kérsz, hanem, hanem kérdezel, mersz kérdezni. Van, van hited és bátorságod arra, hogy kérdezd a jó Istent. Ezekből a kérdésekből is van ebbe a könyvben. Nagyon szívesen elimádkozom ezeket a kérdéseket is, de említsem meg előtte, hogy valóban az embernek legtöbbször az ima, imádságkor a kérés jön a szájára, mindig kérünk, kérünk, kérünk, vagy panaszkodunk, ez nem baj, mert a kérés, mert már ott van csak az imádat, hogy tudom, ő a mindenható, ott van benne a hála, hogy, hogy majd meg fogja nekem azt adni. De az istenne lehet eztem beszélgetni. Fölvillam bennem egy kép, egerben tanulok, bemegyek egy professzorhoz, pap, ülünk az asztalnál, beszélgetünk, megkondul a templomharang, a minoriták a templomharangja ott, az nagyon közel volt az épülethez, és én automatikusan fölállok, hogy elmondjam az úrangyalát. A professzor úr ülve marad, rám néz, az nem miért állt föl? Hát mondom, davarba vagyok, hát imádkozom az Úristenhez. Mit gondol? Ha Jézus itt ülne, harmadiknak is beszélgetnénk, Föláll, kérni, hogy álljunk föl. Hát együtt vagyunk. Üljön le. Ülve mondjuk el, beszélgesünk az Istennel. Hogy nem maradt volna ez bennem? Hát ha én kérhetek ülve, szólhatok bizalmasan, akkor miért ne kérdezhetnék? Hiszen ember vagyok, és ő az Isten. Mi atyánk, aki a menyekben vagy, mi lenne, ha nem lennél itt a Földön is? Istenünk, aki mindenhol vagy? Mi lenne, ha éppen itt nem lennél? Istenünk, aki mindent látsz? Mi lenne, ha éppen vérző szívünket nem látnád? Istenünk, aki minden ható vagy, mi lenne, ha gyönge irgalommal nem ölelnél át minket? Istenünk, aki maga vagy a bölcsesség, mi lenne, ha nem értenéd meg balgaságainkat? Istenünk, aki majd mondod, távozzatok az örök tűzre. Mi lenne, ha nem remélhetnénk, nekünk majd mondod, jöjjetek hozzám. Istenünk, aki magad vagy a szépség, mi lenne, ha teremtményeid rúcságát szépségedben nem vonnád? Istenünk, aki magad vagy a jóság, mi lenne, ha nem csíráztatnád ki bennünk jóságod magvait? Istenünk, aki örökké valóságban élsz, mi lenne, ha magadat nem szőtted volna halandóságunk, mezejébe Istenünk te végtelenül szeretsz minket mi lenne ha mi nem szerethetnénk téged Istenünk aki 77-szer is megbocsájtasz mi lenne velünk akik számtalanszor védkezünk? Istenünk üdvösségünket akarod mi lenne, ha ellenállhatatlan vágyat nem a szívünkbe? Ezek a kérdéseim, és az Isten mindig megadja rá a választ. Annak is, aki ezt imádkozza őszintén, és aki most hallotta. Igen, nekem az jutott eszembe, közben olvastad ezeket a kérdéseket, hogy... Bár úgy, úgy írod le, hogy Istenünk mi lenne, ha... Igen. De lehetséges, hogy ez kicsit magunkról, hoz is szól. Tehát mi lenne, ha, ha, ha mi nem tennénk azt, hogy közeledjünk de. Isten felé. Tehát, tehát úgy szól a kérdés, hogy Istennek, de egy picit ez egy ilyen tükör is, nem? Vagy rosszul hát ez nem, nem érzed rosszul tükör is, mert mi lenne, aki üdvözítőnk van, és te azt akarod, de mi lenne, ha nem oltaná belünk eltiporhatatlan, a megszűnhetetlen vágyat, hogy megtaláljunk téged és egyesüljünk veled. Tehát ez a kérdezés hát az ember felé és önmagam felé is biztatás. Igen, és, és önmagunknak is egyfajta figyelj oda. Így van. Mert nem csak a mennybe vagy, hanem itt a földön. Mit, bocsánat, mit érnék, ha csak a mennybe lenne az Isten? Igen, igen. És nem igen. lenne egy minden pillanatunkban és minden Persze és mindenütt, ahol kell. Igen, én azt gondolom, hogy ezek a kérdések azért magunknak is szólnak. Igen. Ma is, de egy picit azért figyelem arra, hogy na, mi lenne, ha. Igen. Ha nem figyelnénk oda. Pál Zsolt, e, írt egy cikket a, a könyvedről, és ebből idéznék egy rövid részt. Gyönyörű metaforák fényében nyiladoznak a e szelíd vallomások. Az ész nyitott tenyere. Minden szeretet, isteni kísértés a jóra. Isten emberi szívekben hajol felénk. Milyen gyönyörű kép, nem? Pál Zsolt szépen fokalmat. Szép könyv. Belső szépsége először elnémít, majd beszélni tanít. Halottak napja után, advent előtt, valamikor hallgatni a jobb, van amikor beszélni. Egy könyv, képes társalogni velünk, és képes együtt is hallgatni. G.C. Poves, mondja, könyvek nélkül nem láthatjuk meg az Istent. Mácz István könyve a belső szemeknek szól, a hívőt megerősíti, az eltávolodót visszaszólítja." Ezt írja Pál Vissza Visszaszólítani az eltávolódót, és Isten megszólítani imával lehet. Hogyan imádkozzunk? Uram, áldjon téged minden íz, amelyet ízlelek, minden szín, amelyet látok, minden felület, amelyet érintek, minden illat, amelyet érzek a mindenség érzékeimen át magasztaljon téged a Teremtőt. Uram, áldjon téged emlékezetem, amelynek mélyén ott vagy, képzeletem, amely rólad álmodik, eszem, amely csodálkozva keres, akaratom, melynek célja vagy, szívem, mely általad és érted dobog. Lényem, létem, életem magasztaljon téged, a megváltót. Uram, áldjon téged minden igazság, amelyet felismerek és élek, minden jóság, mely éltet és cselekszem, minden szépség, amelyet látok és alkotok, minden szeretet, amelyel érintesz és ölellek. Önmagad szentsége dicsőít, és áldjon erőd által a bennünk teremtett szent, Megszentelő lélek. Amen. Amen. Köszönjük szépen, hogy együtt imádkoztál velünk, Pista bácsi. Köszönjük, hogy itt voltál, és bemutattad a megmentett mondatok című könyvet. A szokásos utolsó kérdés, meg lehet ezt valahol most vásárolni? Még talán meg lehet venni a Szent István társulatnál. Köszönjük szépen, lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Köszönjük kedves hallgatóinknak a figyelmüket. Áldásos, békés, jó éjszakát kívánunk. A holnapi napon 16 órakor ismét a Ceglidi Stúdió fogja átvenni ezt a frekvenciát. Volter Kálmán és Kottes Anikó várja Önöket 16 óra és 20 óra között. Többek között görög-katolikus szertartás lesz, valamint a szintén zenész rovatban Holter Kálmán vendége fog megszólalni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldásos, békés jó éjszakát kívánunk! ...gyertját, Krisztus világossága töltsebbe szívünket...